Kattiradio toivottaa kaikki kuulijat tervetulleeksi. Me puhumme nyt tässä ohjelmassa hyvinkin ajankohtaisesta asiasta, eli kesäkissoista ja niiden ottamisesta, ja hiukan sitten hipastaan tuota kissan hintaa, että mitä se kissa oikeasti maksaakaan. Meillä on täällä studiossa nyt Susanna, Meri, Pekka, Vanhoja konkareita. Ja sitten me saimme uuden, uuden ihmisen mukaan, mikä oli todella miellyttävä. Kiira Pelkonen, tervetuloa Kiira. Kiitos, kiitos. Kyllä se on tuo Facebook-ihmeellinen asia, että siellä törmäillä. <laughs> siellä törmäillä ja sieltä Kelpeen löytyy, löytyy tuota uusi, uusi kissa-ihminen. No, luulen, me ollaan kaikki löydetty vähän niin kuin Facebookin kautta, mutta ainakin löydettiin sieltä ja muistaako Susannakin on liittynyt. Jotenkin se olisi blogin kautta. Joo, kyllä. Hirmokin, ja pekka myös so, pekka myös löytyi, löytyi sitä kautta. Sitä kautta saatiin Pekka tänne meidän tekniikkaa hoitelemaan. No niin, me lähdetään juttelemaan ensin tästä kesäkissasta. Niin Kiira, se voisit pikkusen kertoa, kun sä ensimmäistä kertaa tässä meidän joukossa mukana, niin vähän itsestäsi mitä nyt haluat kertoa kuulijoille. Joo, eli olen Kiira Pelkonen. Ja tota... Olen toisen sukupolven kasvattaja ja olen persialaisten ja eksotikkien kanssa ollut tekemisissä. Tunneikäinen viime vuodet on itse ihastunut näihin itämaisiin ja siemenlaisiin. Kissat kuin kissat, turkin väriin tai pituuteen katsomatta on aina ollut mulla lähellä sydäntä. Ja Tämä on mun tosi tärkeä aihe, mistä tänään puhutaan, niin ihan mielelläni on kyllä tänne juttelemaan näistä jutuista. Ja jatkossa myöskin. Kyllä. Joo, kyllä. hienoa. <laughs> hienoa, Ja, hienoa, ja hienoa missä... on tietysti hyvää näkemystä myös siihen, että mikä on kissanpennun todellinen hinta. No, tuossa puhuttiin, että rotukissan hinta tietysti muodostuu vielä vähän eri komponenteista kuin, niin kuin tavallisen maatias- tai löytökissan hinta, mutta kumminkin niin. siinä on paljon, paljon kyllä, niin samaa. Kyllä, ja sitä pitäisi saada sitä arvostusta ehdottomasti nostettua mm. sen maatiaskissan ja hinnan arvostusta. Mm -hmm. ja siellä mm -hmm. ihan niin kukkarollisesti, mutta siis siellä meidän sydämissä ja pääkomassakin pitäisi mm -hmm. mun mielestä sitä muutosta tapahtuu ihmisillä. Mm -hmm. Ja monta kissaa sulla on että... Meillä asuu neljä kissaa tällä hetkellä kotona, eli kaksi tämmöistä sijamilaista, eli Susu ja Elsa, ja sitten kaksi ja itä, minä... itämaista lyhytkarvaa, Miisu ja Rasse. Rasse. Joo. <laughs> Joo, onks nämä, tota, nimistä voisi päätellä, että aika moni on ainakin tyttöjä sitten. Joo, eli meillä on, meillä on tyttöjä vaan pelkästään, että ihan, ihan okay. tämä homma pysyy silleen fiksena. Niin tota, meillä on tyttöjä ja sitten kesällä. Meillä on tulossa tuossa loppukesästä semmoinen pontus, pontuspoika tuolta su Suomesta. Pontusponteva tulee, tulee. Joo, pontuspoika tulee rapakon takaa käymään kylässä ja loppukesästä sitten astutellaan. Ja syyskuun alussa pitäisi sitten tulla kissavauvoja. No, semmonen suunnitelma. Mm -hmm. Sä käyt paljon varmaan sit näyttelyissä kanssa. Joo, kyllä tulee, käytyy näyttelyissä. Ja tota... Joo, siis ulkomaalta, ulkomailla tulee, käytyy ja Suomessa ja Virossa on tullut paljon Joo, näyttelyissä. Niin se on ihan mukava harrastus. Ja... Jokseenkin aikaa vielä, niin kuin huomattiin siellä, kun meillä oli se näyttelyohjelma, että ne ihmiset tosiaan istuu siellä kyllä pitkää päivää, mutta myös joo. sosiaalinen ja palkitseva sitten. On on, ja tota, sanotaanko näin, että kissaharrastus on kyllä niin rahaa vielä. Mm. Sitä ne sanoo kaikki ne kasvattajat joo. siellä. Joo, et ei tässä kyllä voitolle erityisesti jäädä. Että ei, päinvastan. kyllä se tota, <laughs> Juuri tähän hinta-asiaan, kun mietitään, mitä se rotukissa maksaa, niin ne hinnat on tehdä. aika perusteltuja. Joo, että ei sillä voittoa ole, Joo, just Jatketaanko me nyt ensin tästä joo. kesäkissasta, joka toivon mukaan olisi sellainen aihe, josta ei tarvitsisi puhuakaan enää mitään. Mm -hmm. Mutta... No joo, to, tommonen tuommoinen tota, artikkeli vähän aikaa sitten taitaa näkeväänä ilmesty, missä niin keskusteltiin, että olisiko tämä loppujen lopuksi kuitenkin vähän niin kuin myytinomainen nykyään. Että, Tämä varsinainen kesäkissaongelma, että ihmiset todella ottais kissan kesää ja sen jälkeen syksyn tullen hylkäisi sen ihan omilleen. Että kuinka paljon tätä todellisuudessa tapahtuu? Me tuossa juteltiin, että kyllä varmaan jonkun verran, ja Susanna itse asiassa ihan tämmöisen tarinan tiesikin, mutta ne ongelmat ehkä nykyään olisi kuitenkin vähän muualla. Että ehkä enemmän se ihmisten huolimattomuus, että Annetaan kissojen kuljeskella leikkaamattomana tai kissa katoaa, eikä erityisesti lähdetä sitä mitenkään etsiä. Tai kissat on siruttamattomia, että vaikka sen joku taho löytäisi, niin sitten on mahdoton tunnistaa, että kenen kissa se oli ja että kissat liittyy sit näihin kissapopulaatioihin tai muuten käy ladon takana parittelemassa ja sitten siellä on taas uusia kissoja. Joo, siis kyllä mä luulen kanssa, että nykypäivänä tämä on se ongelma, että se on varmaan joskus aikoinaan ollutkin se mökkitarina, se kliseinen mökkitarina, että mennään mökille viettää kesää ja otetaan sinne lapsille ihana, lapsille hmm. ihana kissanpentu ja hmm. näin pois päin. Mutta se, että mä luulen, että se on jo vähän katoava, katova Toivotaan. ja hmm. Ja totta kai sitä ihan varmasti on olemassa nykypäivänä sitä en kielä, mutta isompi meidän ongelma on varmasti juurikin se, että kun pidetään niitä leikkaamattomia kissoja mm. siellä pihalla. Ja tota, tämähän on paljon yleisempää tämä kissojen vapaanapito, kun mennään pois kaupungeista mm. ja vähän maalle ja on mm. se käsitys, että kissan pitäisi ne pitää pois mm. hoitolla ja se on kissan työ. Ja sit on niinku jänniä mm. ajatuksia ihmisellä, että ö, kyllä kissan pitää yhdet pennut saada. Niin on muuten, mm. et ennen leikkausta täytyy... Se ei osaa joo. muuten metsästää hiiliä. Joo, ja, joo. Joo, joo, joo. ja joo. sitten uroksista kuulee tänne, että jos niiltä viedään ne pallit, niin niistä tulee niinku veteliä ja niitä ei enää kiinnosta niinku tehdä joo. tätä työtään. Eli niinku hiirikissän homma, että sehän on niinku ihan suorastaan... Niinku tavallaan rikos sitä miehisyyttä kohtaan, että Just ne pallit niin vietäisivät Ihan niin kuin se kissa jotain siitä tilanteesta ymmärtäisiin. Pikemminkin yleensä, yleisesti ottaen niin ymmärretään se niin päin, että se on kissalle niin helpotus, että se hormonitoiminta niin vähenee Juuri ja se näin. saa rauhoittua ja niin keskittyä siihen kissan elämästä nauttimiseen, eikä se vietti on niin kuljeskella ja kusaskella niin joka nurkalla. Että ja tarvit kulkea Joo. niiden naaraiden perässä. Ja Mietitään muuta. sitä, että jos kissallakin voi olla vaikka kuukaudessa neljäkin kiimaa Mm. Jos on tosi Vaikka hommo, raskasta. Niin mm. Se on sille kissanalalle todella raskas. Mm. Mm. Sehän ei syö, se vaan mourua. Kyllä, se, joo, siis joo. Se on vaaraksi niinku petoeläimille ja kaikille siinä vaiheessa. Et se on niinku tosi raskas sille kissalle. Ja mä mietin sitä, että, että kun jos mä otan kissan, niin sehän on perheen jäsen. Et jos mun lapseni häviäisi pihalta mm. jonnekin, niin mulla mm. olisi hirveä hätä tietenkin. Mm. Mutta, mutta on mulla ihan samalainen hätä, jos mun kissalle tapahtuisi näin, että se häviäisi. Niin musta se olisi ihan järkyttävää. Aivan ehdottomasti silloin, kun sille kissalle laittaa arvon niinku perheenjäsenenä ja niinku yksilönä ja oikeasti niinku elävänä olentona, niin se, se niinku tuska siitä, että tietäisi, että se on todella... Niinku omilla armoillaan tuolla. Ei kissa kuulu luontoon, siis sisällä pidetty kissa, niin kuin kissa kuuluisi pitää. Ei se, ei se kykene tuolla selviytymään. Ei ainakaan talvella, jos kesän no, Eikä ei, ei, ei näillä, näillä Ei, ei, missään ei, ei, ei siis Nämä meidän lemmikkikissämme, mitä meillä on, mitä on maatiaisetkin tullut tänne, niin Eihän ne ole semmoinen laji, että ne on täällä ollut. Ei, Vaikka ei ole, Kyllähän joo. kissahan tulee tuolta Afrikasta päin ja kyllä, kyllä, sieltä joo. sitä kautta niitä kissoja on lähtenyt ja niitä on lähtenyt, on Egyptissä ollut kissoja ja sieltä sitä kautta niitä on sitten tuotu tänne ja tullut Eurooppaan ja pohjoisemmaksi. Mm. Ja näistä on sitten tullut näitä maatiaskissoja mm. näitä. Meillä Suomessa on kaikki tietää on Ilves, Ilves kuuluu luonto. Mm. se siellä se Joo. Joo, se mutta nämä meidän maatilaiskissat, niin ne ei ole Suomen luonnollisia luontokappaleita, jotka on siellä Et... tarkoitettu olemaan. Että... Ne kaikkiaan jäätyy kuoliaaksi tuolla talvella, että kun ne tulee ensimmäiset pakkaset, niin jos ja ei korvattu. silloin niin kuin jotain kykyä löytää niin joku lämmin vesiputki suurin piirtein, minkä kyljessä se värjottelee, niin se on menoa. Kyllä. Tätäkin mä monesti miettinyt, kun on juuri näitä ihmisiä, ketkä antaa kissojen olla vapaana, niin kissa saattaa tehdä pitkiäkin reissuja. Mm -hmm. niin, niin tota, sitten on näitä ihan kauhutarinoita, että on nuupahtanut kissa jossain, siis, eli kissa on nukkunut pois ja sitten mm -hmm. ollaan tutkittu, että mihin se on. Sitten on eläinlääkäreitä ja patologia avannut näitä kissoja, niin se kissa on kuollut siihen, että sille ei ollut mitään ravintoa. Mm -hmm. Se on ihan se ja kaikkea mm -hmm. niin kuin... Mitä Joo, ja löytänyt nälkään. Kuollut nälkään, niin onks lemmikille, niin, niin. me semmos kohtaloja oikeesti, miksi me tehdään näin? Se on, tai... hyvä kysymys. se on hyvä kysymys, miksi kissan arvo on niinku edelleen näin mm -hmm. matala, kun se niinku näyttäytyy mm -hmm. liian usein olevan. Jos kerran kahvilassa oli semmonen nuorehko tyttölapsi hän... Tykkäs kauheasti näistä kissoista ja hän sit selitti mulle, että kun hän haluaisi ehdottomasti ottaa kissan, mutta isä sanoi, että pitää harkita sitä asiaa. Mm. Sitä hän pitääkin harkita, mm. todella harkita Kyllä. ennen kuin sä otat sen Noin. kissan. Kyllä on ollut fiksu isä. On fiksu isä, Millekin. on joo. Oikeita että, arvoja. Joo, että ei sitä niin kuin ihan hetken mielijohtajista lapsi halua, että nyt mä haluan kissan, niin otetaan. Ja tuosta tuli vielä se mieleen, että sehän on aina ehdottomasti on vanhempien päätös. Että se vastuu on, on todella lopulta vanhempien kädessä, että et sä voi lapselle sillä tavalla ottaa ei, ja ajatella, ei, että se lapsi pitää siitä huolta ei. ja on vastuussa tai tekee minkälaisia päätöksiä sen kissan hoitoon tai tulevaisuuteen liittyen. Että kyllä se aivan ensisijaisesti se on vanhempien lemmikki, että vaikka se olisi kuinka niin sanotusti lapselle otettu, niin ne on kuitenkin, ne, jotka kantaa sen vastuun. Kissa oppii ulkoilemaan ihan nätisti valjaissa, kun sen opettaa. Minulla niin se on, on ollut kaksi sellaista kissaa, jotka on käynyt ulkona ja heti kun otetaan valia, että, ne että nyt päästään niin, ulos. Niin, se on ihan ihan Mulla ihan ollut sama, sama, että se mun ensimmäisen kissan ja. kanssa käytiin, ei me mitään joka päivä käyty ulkoilemassa, mutta silloin täällä on käytiin ja se oli just kun ne valiat otti esille, joo, niin joo. siitä kuului semmoinen kilinä niistä ja. solista, niin heti se kilina niin sai ne. semmoisen kehräyksen aikaiseksi, ja. että ja. se oli niin ihan kyllä mielenkiintoista. Ja aivan täyttä kissan elämä, et ei varmasti ole mitään semmoista, mikä puuttuisi, että kissan täytyisi jotenkin toteuttaa niin itseään kuljeskelemalla tuolla niin pitkin maita ja mantoja Kyllä. Ihan sisällä kissanakin kissa viihtyy. Kyllä. Ei, ei, ei turvassa, sen tarvitse. Joo. Ja turvassa, ruoalla. Nimenomaan turvassa. Hoitoa, ravintoa, ja kaikki on ja. kunnossa niin kun olla pitää. Ei mitään ylimääräisiä onnettomuuksia. Ja, tai... ja nukkuu suurimman osan päivästään. Että niin on. Tuota, mm -hmm. Se, että jos on koti tehty, on vähän virikkeitä eleluja ja, ja sitten huolehtii nämä. Nämä ruoka- ja hygieniahommat kissalta mm. ja sitten siellä on vähän virikkeitä ja silloin ja pääsee, Juuri näin ja pääsee mm. silloin tällä väh vähän kulkea vaikka valjaessa tai johonkin tarhaan, niin hei, mm. on kissa olla. Niin, niin. Ja siitä tulee sitten omistajakin kyllä ihan onnelliseksi, kyllä. kun näkee sen. Juuri näin. Kuunnellaanko tässä välillä vähän musiikkia vai mitä oh. mieltä Pekka? Jätelö se kasteli mua. Mua järkytti kieles, en vielä tuntenut sua. Silloin aurinko nauroi, kai rakastui ville Toinen rähjäinen resu, toinen vähän kaikille, Oi, oh, muistan jätelle Jos vetää vielä vähän yhteen tuota äskeistä keskustelua, niin tosiaan niin tota, varmaan voidaan ajatella, että sitä, sitä, niin sitä varsinaista kesäkissan ottajaa, joka tietoisesti ottaa ja hylkää niin pahempi niin rikkoja on tämmöinen henkilö, joka antaa sitten sen esimerkiksi mökkitilanteessa niin kuin ottaa kissan, kissansa mökille ja kissan leikkaamaton ja antaa sen tosiaan mennä siellä pihalle kuljeskella ja, ja niinku toteuttaa luontoaan ja tosiaan, niinku jos ajatellaan niin tällaisilla mökkikunnilla ja maaseudulla niin voi olla näitä populaatioita mihin kissa saattaa niinku pahimmassa tapauksessa liittyä tai se käy siellä niinku tosiaan pariutumassa näiden populaation kissojen kanssa ja ongelma jatkuu. Et, et tosiaan tätä voi olla niinku jopa haitallista puhua niinku tästä kesäkissä myytistä, niinku siinä mielessä, että syyteltäisiin ihmisiä tästä kesäkissan ottamisesta, koska tämä voi todellisuudessa olla niin kuin sen verran harvinaisempi asia, mikä tapahtuu, että se todellinen ongelma jää niin kuin tiedostamatta, että se on ihan niin kuin jokainen, joka, joka antaa niin kuin leikkaamattoman, siruttamattoman kissansa kuljeskella, niin on osa sitä populaatioongelmaa. ongelmaa Kyllä. Ja se yksikikissa siis pystyy sit perustamaan sen populaation. Todella, että... se siis lisääntyy niin uskomattoman mm. nopeasti, että just tuossa oli puheet, että kissalla on vaikka kuinka monta kiimaa? Niin kuin... Voi olla kuukauden aikana joo, vaikka neljäkin kiimaa riippuu niin ihan se kissa-hormonitoiminnasta, kun kissoilla on joku kissajoukse, vain kaksi kertaa vuodessa on kiima ja toinen voi juosta aivan ja että, että, mm. tuota... Siihen tosiaan ei tarvita siihen populaation perustamiseen, kun ne kaksi kissaa Juus, ja, näin, ja, siis. ja, tuota... ja sitten ne alkaa sisään si si niin. ja kaikkea niin. tämmöistä niin varsin mm. Ja sit kehän mitä populaatioissa, Niissä populaatioissahan on monesti tosi sairaita kissoja just sen takia, koska mm. ne on aika sisä sisäisiä mm. että sekä ja niin kuin, epämuodostumia. Niin, epä, epämuodostumia ja kuuroutta niin kuin ja, joo, ja tällaista. Joo. Ja myös niin kuin psyykkisiä ongelmia toolla niin kuin tai jotain niin kuin, tämmöistä niin kuin jälkeen jopa niin kuin kissoille esiintyy. kyllä. Ja tosiaan kissahan tekee kerralla siis älyttömän monet pennut, se lisääntö, missä Ensimmäinen kiima, kiimahan voi tulla jo, kun kiss, ovat kuukauden ikäiset, eli puhutaan pentukiimasta. Naaras voi tulla tiineeksi, kun on loppu... Kyllä, oh oh. ensimmäinen pentukiima. Siinä ja viimeistään joskus puolen vuoden ikäisenä kummin. Ja sitten on sukulaisia keskenään tietysti vielä kaikkia. Niin, niin. Et siinä voit kuvitella, että emmo tulee uudestaan tiineeksi, mm. kun piene pennut siinä. Mm. Ja mm. Että sitten kun vasta nämä, nämä ekat pennut olisi, puhutaan tästä luovutussiästä 12 viikkoisia, niin siellähän on uudet pennut jo syntynyt näin. ja ne on jo kaksi kuukautta vanhoja siinä vaiheessa. Pahimmassa tapauksessa juuri näin. Että sun mm. aika monet pennut vuoteen sitten. Tämä on pieni. Pieni taistelu, kun Cecilkin kanssa, kun hän, hän tuli tänne studioon, niin hän tekee vähän pahoja tai tyvän kipeillä Niihin noihin mattoihin, mm -hmm. mitä tuohon seinälle on asetettu. Joo, joo. Joo, <laughs> Kuuluu kopinaa, että tausta kun matot hakkaa <laughs> No, se on meillä yleistä täällä kyllä, että joo. sitä aina silloin tällöin aina täällä yleensä on studiossa. Meidän kanssa meidän kuuluuhan se katteradiossa Radiossa ollakin sitten mietitään sitä, että se, se naaras kissa, kun se on tiineenä ja saa ne pennut, niin ensinnäkin sehän on yleensä ravittu se naaras siellä ja mm -hmm. ei ole ravintoa saanut. Ja. Sitten hän tekee hädässään ne pennut jonnekin pieneen paikkaan, että ei ole petoeläimiä. Eli kissa naaras haluaa synnyttää tosi turvallisessa paikassa, mm -hmm. mielellään lämmisessä paikassa. Ymmärrettävästi. Ja tota, ne pennut sinne sitten syntyy. Ja tota, se, että kuinka moni niistä selviytyy, mm -hmm, kissanpea on mm -hmm. tosi tarkka oikeasti lämmölle, mm -hmm. että mm -hmm. se tarvitsee oikeasti lämpöisen paikkaan. Niin, on ne on tosi surullisia tarinoita, oh. että niitä hirveän suuri kuolleisuus ja oh. niin, niin, niin kuin viattomille kissoille, jotka on vasta aloittelemassa elämäänsä, niin julmalla tavalla niin kuin menehtyä sitten elämän alkumetreillä. Eli ihan ensimmäisiä tuntia aikana, kun niin ne menee suurin osa pennosta jo siinä. Mm. Ehkä yksi tai kaksi jää sille. Mm. Ja nekin varmaan menee. Siinä. Ja riittääkö maitoa sitten emollakaan? josta ravintoakaan. Mm. Niin, mm. niin. Juuri näin. Niin. Sitten tämä emo menettää nämä pennut, niin siinä voi sitten kuvitella, mitä se on sille emolle, kun hänen kehonsa hormonitoimintaansa on valmistautunut siihen, että pennut mm -hmm. tulee ja mm -hmm. hän hoitaa mm -hmm. niitä. Niin mm -hmm. kyllä mä voin kuvitella, että se on sille kissaimollekin aika henkisesti kova mm -hmm. paikka, kun ne pennut sitten meni eikä niitä hoidettavia ja isät on täys maitoa mm -hmm. ja sattuu joka Päällä. paikkaan. Tätäkö me halutaan tehdä niille me ihanille kissoille ja päästään ne tonne. Että, Niinpä. Että, että tota. Me juteltiin tuossa aikaisemmin. aikaisemmin. Sun kanssa siitä, että miten tämä eläinsuojelulaki on aika retuperällä. Mm, että tämmöisiin tapauksiin ei puututa millään tavalla. Mm. Mm. Että kissat saa olla vapaana ja siruttamattomina. Niitä kissa ylipäätänsä ei niinku, lainsilmissä ole juuri minkäänlaista suojaa. Et aika järkyttäviä juttuja saa tehdä ja selviää niinku, sormien näpätyksellä, jos sitä edes tulee. Joo, Et liipuu... Jossain on tämmöistä lakia ohjeistusta, että kissa pitää olla valvonnassa, liikuvatta valvotusti ulkoilla. Eihän se ole enää valvottu, kun sä et näe sitä Ei, Ei pihakeinussa mä... ja keinuttelet ja on missä. Mm. Ja Yksi ongelma on luonnollisesti se, että vaikka laki sanoisi loppujen lopuksi mitä, niin kuka sitä on kaikkien niin pihoilla ja ovilla valvomassa, että miten ne kissat kulkevat ja tulee ja menee metiköissä. Kyllä, että niin <köhön> mun mielestä lakiin tarvittaisi, niin kuin, se tarvittaisiin enemmän mustavalkoisemmaksi, ettei ole niitä porsan vaan se pitäisi olla erittäin mustavalkoista, että laki on näin ja se on näin. Mm -hmm. Ei ole mitään mutta, mutta, mutta, mutta. Mm -hmm. Mm -hmm. Että, että... Mm, tai epä, vähän epämääräisesti, niin. että on valvotusti. Että... Niin. Mitä se, niin, se sitten Tätä tarkoittaa? Tarkoittaako niin, niin, niin. tarkoittaa se, että se ei saa sun pihan ulkopuolelle poistua, vai, vai... Tarkoittaako se vaan, että sä tiedät, että joo, se olisi tässä samassa kaupungissa kissa kuin minäkin? Niin. Vaikin. Suurin piirtein. Niin, niin, suurin piirtein. niin. niin. Ja mitä tuollaisille kissoille sitten tapahtuu, jos ne kuljeskelee siellä vapaana toisten ihmisten pihamailla? Mm. Niin, Semmoisiakin mm. ihmisiä todentotta on, jotka on niin vihamielisiä, että ne ottaa asiakseen niin niitä kissoja satuttaa. Ja niin on. niin, on. Ne ei ole se, niin on. hirveästi niitä, kun ne tulee omalle pihalle. Ja se on myös mun mielestä juuri niiden kissanomistajien tavallaan omaa syytä ehkä se kissavihan leviäminen, koska ne leikkamattomat mm. kissat sitten mm. pissailee lasten hiekkalaatikkoihin mm. naapuretten niin on, pihalla ja pissailee puhtaisiin, puhtaisiin pyykkeihin ja kalusteisiin mm. ja, no, ja no, se kissan vika ole tietenkään, ei, ei se kissasta omistajan vikaa. Ja jahtaa pikkunisäkkäitä, mm. lintuja niin, ja oravia niin. ja... Kyllä. Kaikkea Siihen muuta ne saa tämän kyllä tämän tehdä tämän ihmisten tämän. mielestä, mutta ne saa ottaa hiiriä ja kaikkia näitä. Mutta sitten pikkulintuja, sehän on aivan hirveätä kun ne syö pikkulintuja. Miljoonia lintuja ne syö kuulemma vuodessa. No ja onhan se, en tiedä, tykkäisinkö mä itsekään siitä no. näystä niin kuin omasta niin että kissaa niin. siellä niin kuin yhtä lailla se lintu on niin kuin viaton mm. luontokappaleita. Mm. Että... Mm -hmm se että niinku se, et se hyväksytään, jos se tuo hiiren, hiiren mutta no sitten jos lintu niin se onkin niin. se ei ole enää hyvä. Joo ja siis se sukupuuttoonhan kuolee kaikkia jotain jyrsijäviä nisäkäs tämmöisiä lajeja tiisa kissojen takia, kissahan tappaa mm -hmm. peto ja kissahan on sellainen vielä, että se niinku saalistaa huvikseen. Mm -hmm. Että niin näitä on, on, on tyydytetty, niin on. Vaan, se on kiva juttu. Mm -hmm. Eli tuota, siinä mielessä kissa on aika peto tuolla Suomen luonnossa. Mut se voi juuri jännää, että niinku, minkä takia niinku ihmiset ajattelee, että joku harvinainen hiirilaji, mikä nyt on vaikka, mistä ihmiset ei tiedä, niin se on ok, että kissa metsästää sitä. Mm -hmm. Mm. Miten se on ok? Miten niin, niin joku niin. eläin on niin kuin arvokkaampi kuin toinen? Niin, mm. joo. Se on tämä on mielestäni yleinen että... käsitys, että pikkulintuja jos se no. ottaa, niin sit se on ihan se hirveä. on hirveä. Se niin, on hirvittävää asia, kiiret ei, ei niistä no. antaa mennä vaan. Tota, olen myös kuullut tämmöisestäkin uutisissa, että jossain, jossain oli joku tällainen tilanne, että kissa oli jonkun uhanalaisen lajikkeen tota, se tappanut tämmöisen Tämä kissan omistaja ei joutunut maksumies, eli valtiolta oli tullut sitten laskuun. Missä mm. tämä <tri> <tri> <tri> Suomessa? on tapahtunut, mutta mm. siis tuolta löytyy tuolta... mikästä on? Olisiko tämä ympäristö? Mm ympäristöministeriö, sieltä sivuilta ympäristöministeriö. löytyy mm -hmm. joo, niin sieltä mun mielestä löytyy mm -hmm. ihan kaikille eläimille on laskettu hinta eli jos joutsen kuolee, tapaat joutseni mm -hmm. Niin onkin, on joo, joo. Niin, <köhön> Tämä on ihan perässä, joo. Mutta tämä on todella harvinaista että, Siinä on ollut valveutunutta porukkaa ja se on viety mm -hmm. pitkälle se juttu, jotta näin mm -hmm. on tapahtunut Mutta on niin. hirveän vaikea valvoa Se ongelma on. On, on nyt jossain metsästä, millainen rikos tapahtuu niin kuka enää edes tietää, mikä, sen, mikä siihen osuu? Uuden näin Saatikkaan, että pystyisi tunnistamaan, että no kenen tämä on, kun ne kulkee sierottamattomana. Sanotaanko näin kaupungissa, jos on naapurit tarkkoja ja tietää, kenen kissa, niin, niin sanotaanko näin, että jos pari, pari laskua tulisi, missä olisi joku tuhannen euro töitä hyyppänyt ja niin olisiko se sitten kauheaa tai niitä kissoja pidettäisikin sisällä? Näytä, ei, niitä Vai ruvetaanko sitä vihaamaan sitten, että sinun syytäsi? Eh. Niin. Niin, se on sitten. kissan syytä sitten, niin, kuin kissan arvo että, laskee entisestä, joo, joo. kissan eläin. arvo on todella, mm. todellakin, tuota, niin kuin, että koiraan pidetään huomattavasti arvokkaampana, johtuu, johtuuko se siitä, että koirista yleensä joutuu maksamaan mm. ja kissat saadaan ihan noin vaan, mm. että onko se sitä... Tai onko se sitten sitä, mitä tässä aikaisemmin keskusteltiin, kun mä kerron, että mun mielestä kaikki hiiret on tyttöjä ja kaikki rotat on poikia. Ja kaikki kissat on tyttöjä ja kaikki koirat on poikia. Niin, niin, ja se on. Se, onko se, että, että niitä, tuota, Joo. ne on niin arvokkaampia? Niin, ihan mielenkiintoinen ajatus. <laughs> Tästä mökkeilystä vielä sen verran, että tosiaan niin kuin juteltiin, niin se, sehän on täysin mahdollista laskea se kissa. Niin kuin vaikka rakentaa sinne mökille sen aidatun aitauksen, mihin sen kissan päästää tai tosiaan käyttää niitä valjaita. Sitten minulle tuli vielä sekin mieleen, että tosiaan vaikka, vaikka kuinka paljon puhuttaisiin ja niin kuin suositeltaisiin, että niitä kissoja ei pidetä vapaana, sitä tuskin pystyy täysin estämään. Niin edes siinä tapauksessa, jos on pakko pitää vaikka maatilalla tämmöistä hiirikissaa, että et se olisi leikattu, että se olisi sirutettu, että se kissa on mahdollista tunnistaa siinä kohtaa, jos ja kun se katoaa ja että se ei se rajoittuisi se ongelma siihen yhteen ja ainoaseen kissaan, että se ei tekisi niin ainakaan sitten lisää niin korittomia kissoja no jossain siellä mm. Aina mahdollisuus päästä lämpöseen ja suojaa ja vettä ja ruokaa että mm. Et, mm. jos on niin aivan välttämättömyystarve mm. siihen, Mitä pidetään Itähän pidetään tallikissoja myöskin Talli, Just tämmöinen tallikissa, tallikissa tulee mieleen mutta se olisi niin äärimmäisen tärkeää että se olisi vähintään ja ruokaa No rokotettu, leikattu, mutta siis leikattu. erityisesti leikattu. Että kaikki leikattu, nämä, joo. Nämä niin, ne Sain kyllä väittää, että, että niillä on niin kuin hyvin pieni se reviiri, ne liikkuu. Mutta mä en oikein jaksa uskoa siihen, että eihän se lähde koskaan mihinkään. Ei se tästä pihasta koskaan lähde mihinkään. Sitten kohta kuullaan, että meidän kissa on hävinnyt, se on kaksi viikkoa ollut. No, varmaan leikatulla kissalla niin. se on pienempi niin. kyllä no, se re takai. reviiri sitten. Et siinäkin suhteessa no, se on turvallisempi siinäkin. sille kissalle, että se on leikattu että mm. se vietti lähtee mm. pidemmälle on pienempi mm. ja siis... mm. ah. mun mielestä se on niinku jännä se, se myytti siitä, että, että leikattu kissa ei sitten enää niinku pyydystä niitä hiiriä koska mulla on ainakin itsellä niinku sekä, no sekä kissa että koiran kanssa niinku se, se kokemus, että, että kun se on kun se on steriloitu, niin kun sen hormonitoiminta on paljon mm -hmm. vähäisempää, niin sillä itse asiassa on enemmän halua niin leikkiä ja pyydystä ja kaikkea, kun se ei ole vaan niin yes. haistelevaa jotain kukkaa kedolla jossain niin, mm -hmm. että Mun, mielestä se on mun henkkohtainen no, mielipide on, että se on, on niin just päinvastoin, se että se on leikattu kissa koosikin, on kyllä. leikkisämpiä. Joo, niin, on ja, haluat, joo. Joo. Ja, ja, näistä naaraskissoista mä mietin sitä, että jos tämä naaraskissa ja jätetään niinku leikkaamatta ja annetaan se kuitenkin kulkea vapaana, mutta ollaan niinku sitä mieltä, että ei, olla, ei haluta pentuja, mutta kuitenkaan ei voida mennä sitä sterilisaatiota sille tekemään, niin mä ihmettelen kovasti, koska kissoilla on todella paljon taipamusta esimerkiksi kohtutulehdukseen mm. naaraskissaan. Mm -hmm. Eli jos naaraskissa ei, niinku, ei tule tiineeksi, niin siellä on niinku siihenkin riski. Eli sekin mm. on niin vaikka kallis toimenpide sitten, että jos joudutaan se kohtutulehdus tulee ja sen eläinlääkäriin pitää sitten lähteä, niin kyllä se on arvokkaan preissu sitten sen kohtutulehduksen kanssa, kun se sterilisaatio on tehty. Kyllä. Just sitten näin. Tuota... Ja tästä varmaan päästäänkin sitten meidän seuraavaan aiheeseen, eli kissan pennun hintaan ja erityisesti nyt niinku ilmaisen kissan pennun hintaan. Mut pitäisikö meidän kuunnella musiikkia tässä välissä ja jatkaa sitten sen jälkeen? Mm. Niin tosiaan tuosta kissan hinnasta, että nythän on meillä käsillä tämä ilmaisen kissan ja ilma, erityisesti ilmaisen kissanpennun sesonkin, että tosiaan niin ku, varmaan mainostaanko Suomessa tänä päivänä esimerkiksi jossain keltaisessa pörssissä, mutta kyllä mä niin ku, tiedän tapauksia, missä niistä on haettu niin ilmanen tai semmoisen ilmoituksen perusteella on menty ja haettu niin ku, ilmainen, ilmanen kissanpentuja, joka ei sitten tietenkään ollut edes luovutus iässä. Se on toinen keskustelu. Mutta tosiaan niin se, että semmoista käsitettä kuin ilmanen kissa ei aidosti ole olemassa. Joo, ei tietystikään. Että Mä oon enemmänkin sitä mieltä, että jos se kissa on ilmanen tai maksaa kympiin 2, 3, 40, niin mun mielestä on hälytysmerkki. Se tarkoittaa, mulla se henkilökohtaisesti tarkoittaa sitä, että kallista saattaa olla tulossa. Mm -hmm. Niin, mm -hmm. ja on, on tulossa, jos puhutaan niin kissan... Todella niin kuin vastuullisesta, kunnollisesta hoidosta, niin silloin siihen kuuluu heti niin kuin ensitekijöissä vähintään marotukset, rokotukset, kissan leikkaaminen. Sitten kun ei tiedetä, että minkälaisista oloista kissa tulee, minkälaisia sairauksia sillä voi olla siellä piilemässä, onko sillä jotain loisia, mitkä on vaikeampi hätää? Kyllä. Ja mielellään semmoinen pentu, joka on just, just sitten saanut ne rokotukset ja nää ja käynyt siellä varhaisen sterilisaatiossa tai kastraatiossa, ja mm -hmm. mikä mm -hmm. tehdään ihan mm -hmm. jo luovutus ikäiselle pennulle voidaan tehdä sitten. Joo. Niin, niin Joo. Tota, se on niin sellainen turva ja pentu toipuu siitä tosi nopeasti mm -hmm. ja pääsee sitten perheenjäseneksi perheeseen nopeasti. Mm -hmm. Ja tosiaan, kun näitä kissanpentoja, ilmaisia kissanpentoja markkinoidaan, niin monta kertaa niistä tarkoitus on päästä eroon niin pian kuin mahdollista, että ne kissat ei ole lähelläkään luovutusikää. Ja sehän tunnetusti voi tuottaa kissalla sitten isojakin ongelmia, niin kuin myöhemmin, että näillä kissalla voi olla psyykkisiä ongelmia. Että nykyään niin ymmärretään se, että kissan pitäisi elää se vähintään se kolme kuukautta niin kuin emon ja oman niin kuin sisarusparvensa kanssa, että sen psyyke kehittyy niin kuin normaalilla tavalla. Ja se varmasti voi, en tästä en tiedä tarkkaan, mutta voisin kuvitella, että vaikuttaa myös kissan vastustuskykyyn, koska kuitenkin se emon maito ja semmoinen läheisyys, niin sehän ilmeisesti sitä kissan terveyttä niin parantaa. Kyllä, ja mä oon sitä mieltä itse, mitä on nähnyt noita kissanpäntöjä niin paljon, niin se tekee siitä kissasta vähän ja on oikeasti saadaan mukavampi lemmikki sinne kotiin, eikä sellainen mm -hmm. käytöshäiriöinen kissa. Ja tai vars... superarkakissa voi tulla Joo, ja yksi iso syy on tutkittu sitäkin, että kun kissa ei ole saanut olla emon kanssa pitä, pitkään on se, että sitten tulee näitä sisäsiisteysongelmia siellä kotosalla ja niistä mm -hmm. ihmisethän ei yleensä tietysti tykkää, tykkäile, kun se kissa pissailee mm -hmm. siellä. Eli nämä kaikki asiat on semmoisia, mitä se emo siellä opettaa. Juuri näin. Et, mm -hmm. Että sen mm -hmm. mennun pitäisi olla sen emon kanssa. Ja tuolla... Sitten ihan piireissä, missä on kissakasvattajat, niin he ovat alkaneet onneksi moni suosimaan jo 16 viikon luovutusikään. Mm -hmm. Mm -hmm. Joo, Eli ei joo, vaikka ei. se 12 on se lakisäänteinen, niin, niin tota, kasvattajat haluavat pitää ne pennut siinä. Niistä tulee parempia niistä pennoista, Just. että se on ihan tutkittu. Ja hurjalta tuntuu, että ennenhan se oli kahdeksan viikkoa, että sehän on nostettu joo, sehän on Joo. Ja sekin on. mä voin hyvin kuvitella, että se on sellainen, mikä niin kuin hädintuskin riittää, että ennemmin mäkin näkisin, että mun kissa olisi emon kanssa pikkusen pidempää kuin sen 12 viikkoa. Joo. Ja sitten on ihan minun pakko sanoa, että sitten on ollut tällaisia ihmisiä, jotka, on, että en minä sitten halua sitä kissaa, jos se on jo 16 viikkoa. Et minä haluan sen heti, kun se on sen 12 viikkoa, niin ah. siis on oikeasti, hei meillä kissakasvattajalla niin. on sanonut, että kuule. Sitä olisi sitten tarkoitettu, että sinä otat sen no kissan on että niin, niin, sinä et sovellukodiksi silleen, niin, että niin. se joo. nähdään, koska se kissa on vain sen muutaman kuukauden niin pieni. Niin on. Se, se on, on se aikuinen kissa, mikä on siellä sen yli parikymmentä vuottakin just, voi olla. Niin, kyllä, miten? Kyllä. kyllä oikea koti odottaa. Just näin, tuo on, on erittäin hyvä pointti. Joo. No, mulla on yksi, yksi kissa, joka on liian aikaisin joutunut emostaan eroon. Ja se on niin arka, että mm -hmm. vieraita tulee, niin se menee karpuun, ei löydä mistään. Ja. Heti kun ovi pannaan kiinni, vieraat lähtee, niin sitten se tulee. Mm -hmm. Ja mä oon ainoa ihminen, johon se voi luottaa. Mulla ja on tämä on ihan todella, sama kokemus. todella rasittava. Liian aikaisin mm -hmm. vierotetuista kissa, sitä, että kun mullakin ikävä kyllä, niin kun Sukulaispiiristä muutamia tämmöisiä tapauksia on ollut. Niin, tota, ne kissat on ollut poikkeuksetta hyvin ihmisarkoja. Joo, Et, joo, erittäin ihmisarkoja. Sitten siihen tuli vielä se, että tuota, mä oon tietysti ainoa ihminen tietenkin mm. hänelle. Ja sitten siihen tuli se, että niinku niille tulee monta kertaa, että ne rupeaa esimerkiksi hiuksia tai jotakin ihmisten hiuksia nuolemaan ja lutkuttamaan. Mm. Tuota, Käytöshäiriöitä mm. vähän. Mm. Käytöshäiriöitä mm. ihan kertakaikkiaan. Ja se on mun mielestä vielä pahentunut nyt jää mukana. Mut mietitään, Joo. jos ihmisellä olisi tilanne, että sä pelkää niin paljon muita, että se mm. ihan... Sehän jo. on ihan tosi paha paniikkihäiriö. Jo. Eli jo. Tota, tällä tavalla ollaan sitten saatu kun mennään hakemaan sen kissan niin aikaisin sinne, saadaan paniikkihäiriö kissa, niin mietikään mitä se tekee sen kissan tervely. Se on koko ajan jännitystilasta. Pumppu hakaa kahtasotaan. Se on aivan se elämästä. elämänsä. Mä lähtisin jopa niin pitkälle, kun sanomaan, että siinä on vähän pilattu sen kissan elämä. mitä se olisi kyllä. elää ja olla ja nauttia elämästä, niin se ei pääse sen tekemään. se sen on tehnyt ihminen taaskin tässä kohtaa. Kyllä. Mulla on myöskin itsellä tämmöinen kissa, joka on, on vierotettu emosta liian aikaisin. Se oli tosiaan noin 6-7 viikon ikäinen, kun mä löysin sen kerrostalon rappukäytävästä. Ja tietenkään en sitä sinne raaskinu jättää ja, ja tuota, otin, sen, otin sen hoiviini. Niin tuota, si niin no tähän tähän pentuuriin liittyy just tämä, nämä mm -hmm. käytöshäiriöt plus sitten se, se hinta, mistä oli puhetta, niin... että ei mm -hmm. ole ilmasta koska mm -hmm. siis se kerkesi olla mulla äh, muistaakseni neljä päivää sekissa, niin se alkoi oksentaa matoja. Ja tuota, mm -hmm. ja se meni, siihen asti se oli ollut niin tosi, tosi vilkas mm -hmm. juoksennellu ja muuta, muuta mutta sit saman samantien kun se rupesi niitä matoja oksentaa, niin se meni tosi... Niin kuin, ja mä tietenkin sama, saman tien ryntäsin apteekkiosta matolääkettä sille, mutta se kesti kaksi päivää, että mä luulin, että se kuolee se kissa tohon. Se mm -hmm. ei liikkunut kahteen päivään mihinkään, se mä kasvan kerällä ja, ja tuota, se oli tosi, tosi sairas. Niin tuota että hintaa löytyy, hinta, hinta hintaa löytyy, löytyy että ilmaisille, ilmaisille, kissoille. ilmaiselle kissoille. He, he, he, kyllä, no, kyllä no, että no, heti, no. heti niinku alkoi alko kertyä niinku, ja sit myöskin sillä on niinku koko, koko iän ollut niinku käytöshäiriöitä. Pentuna no. no, tietysti tuntui ensin, että no se on vain niinku ylivilkas tai, no. tai jotain. kaikkihankissa kiipeilee verhoissa tai muuta, mutta no. kun se niinku pureskeli ja repi niinku, kaiken tavallaan niin kuin, hajalle. Niin kuin. Tuota, sitä arkuuttahan silloin o... no, ei, ei se mun mielestä mitenkään hirveä arka. Ky, nyt varsinkin, kun se on nyt jo vuotias, niin nyt, nyt se ei enää, niin kuin, jos mulle tulee vieraita, mm -hmm. niin se ei enää juokse sängymälle piiloon, että jos nuorempana se teki sitä. Mutta ei se, se ei mitenkään yli, yli arka ole, mutta se, se että se niin kuin edelleenkin niin kuin, hajottaa ja hävittää niin kuin kaiken mm -hmm. semmoisella hirveellä raivolla, niin, kuin, niin, <laughs> tuota, niin se, se on niin mun mielestä se mikä silloin niin sitä sitä käytöshäiriötä. Mm, kyllä. Et se on, kyllä sen nykyään ihan, niin pystyy, mm. pystyy niin elämään itse ei ei se, niin se se on niin kuin, <laughs> se on jännä, että se on toisaalta rauhallinen, mutta toisaalta niin semmoinen raivo. semmoinen Muuten se on se ei niin hirveästi juokse ja leiki ja muuta, mut siis jos on joku komero, vaikka mihin se haluaa päästä, niin se suurin piirtein kaivautuu sit komerovelle mm. pitkin, että se sinne pääsee. Mm. Tämän tyyppisiä mm. siis niin niin, häiriöitä ei kuulla, koska tosi monesti mä kuulen, kun ihmisillä on maatieskissa, niin ne on juuri tämän luontoisia. Aivan niin kuin kerrottiin, että mm. on aika arkoja ja mm. ei mm. tuu syliin, ei anna ottaa syliin. Joo. Ja niinku ei voi leikittää, koska se raatelis koko käden tai jotain niinku tämmöisiä juttuja. Ja tota, nyt on niinku niin hassua, kun on, on tätä rotukissa kasvatusvuosia tota, niinku niin pienestä pitää nähnyt, kun niitä pentuja on syntynyt. on aina ollut sisällä ja suojassa, ne on hoidettu niinku viimeisen mm -hmm. päälle. Ja Ni... olla emon kanssa varmasti sen, Joo, sen ajan. koko ajan ja enemmän kuin kun tarvitsisi lain mukaan olla, mm. niin meidän kissat, niin kuin, mihin mä oon tottunut, on semmoisia, että ne nukkuu vieressä, ne keherää. Mm. ne rakastaa mennä lapsien mm. syliin. On, lapsi tekee läksyjä keittiön pöydällä, niin se kissa tulee puskeesta kynää ja se vaan lötköttää mm. siinä ja... Mä oon jopa ite pienenä tyttönä, niin sain semmoisia, meillä oli kissanpentuja ja ne oli semmoisia, jotka jo käveli ja oli jo niinku kohtalo luotosikaisia, niin mulla on oli niin semmoinen avoauto, niin ne kissanpennut, mä tuon sinne parpien avoautoon kyytiin ja sitten mä siinä, niin kyllä ne oli ihan innoissa ne kissat ja välein. niin nyt niin ymmärrätte, mikä se on se ero. Se, kun ne tottuu kaikenlaiseen mm, käsittelyyn, niin, niin, totta niin totta lasten on, käsittelyyn niin, ja niin. aikuisten käsittelyyn. Ja kun ne on asiallisesti pidetty mm, niin, ja opetettu myös niin kuin erilaisiin tilanteisiin, niin kyllä. Mutta just tuommoinen ilmanen kissa, kun sä saat, suorastaan tyrkytetään, ota, ota, ota, niin senhän tietää, että sille ei ole tehty yhtään mitään. Että sille ei ole tehty kertakaikkiaan mitään, mitään että eli kun se alkaa heti. Hmm. Se alkaa heti sitten se Kyllä. Ja miettii mitä leikkaata. Suomessa esimerkiksi on kissan naaraskissa leikkaaminen, niin se on eikö se ole pitkälti yli 100 euroa? Mm. Se on noin 150 euroa tällä hetkellä naaraskissa ja kollipoika pyörii siellä kahdeksassa kympissä. Täällä, Täällä 80 -80 -80 -80 -80. Pirossa on halvempaa. On, mutta toisaalta on, meidän kuulijat varmaan suuri osa on Suomessa, että melkein niin kuin niiden... Joo. Mutta nämä olivat semmoisia keskiarvohintoja, että on kalliimpiakin. täälläkin on, kalliimpia on kalli sellainen, sellainen, ihan totta kai, lääkäriasemasta ja tommoista, mutta joka tapauksessa ne on edessä ja ne on hoidettava. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin just ennen noita taukoja ja musiikkia puhuttiin siitä, että minkä takia se on niin äärimmäisen tärkeää, että se kissa toden on leikattu. Se, se on kyllä, niin kuin jos, jos ei harrasta kasvatustoimintaa, että jos se kissa tulee todella niin kuin mm -hmm. vaan tavalliseksi perheenjäseneksi, sen pitää ehdottomasti olla leikattu. Joo, ja rokotukset pyörii siellä kolmessa 5 viidessä. Ja, kymissä, ja, että ja rokottaahan ne... tulisi säännöllisesti, mm -hmm. ettei mm -hmm. se riitä, että se on kerransäkissä rokotettu. Ei, ja pitää sitten tehostekki antaa sitten, kun mm -hmm. se on penturokotuksen mm -hmm. saanut, niin se ja ja sirutus, että... sirutus on meillä, no se ei ole kallis, se mutta sekin on mutta lisää kuitenkin. kustannuksia, ja missä sitten... pitää rekisteröidä kantaan. Mm -hmm. Ne on myös vaivoja, mitkä pitää niin kuin nähdä, että se ei ole ihan vaivatonta niin kuin sitä kissaa laittaa kuntoon. Sulla mm -hmm. voi tulla aika paljon niitä eläinlääkärikäyntejä ja eri asioita mitä sun pitää tehdä. Puhumattakaa siitä, että sä hankit sille kissalle ne tarvittavat tavarat ja hankit sille kunnollisen ruoan. Ei. Niin sekin on yksi, ei kissa syö mitään ruuan jätteitä, mitä ei mm, jää. Niin mitä koirat ei. syö. Ei, ei saisi syödä koiratkaan, mutta ei kissa mm. ainakaan syö, että ne on kyllä niin jos ei. Eikä sille sitä, pitäisi että... antaa sitä halvinta ruokaa, mitä marketista ei. löytyy, ei. sillä sitten taas ennustetaan tulevia kustannuksia, että sitten kun se kissa ikääntyy, niin siellä alkaa tulla kaikenlaisia niin munuaisia virtsakiviä mitä liian niin vailla. Ja ja hiekat ja kaikki tämmöiset, niin mm. sitä hiekaakin menee, mm. menee yllättävän Yl paljon. Mm. Ja ruokaa menee ja ruokaa yllättävän kun, paljon. Mm. Kunnollinen ruoka Kunnollinen maksaa. Kunnollinen ruoka se maksaa. Se ja... se maksaa ei, no, ainakaan mun kissat syökkään mitään niitä halpoja, ja on. halpoja mössöjä, ei ne semmosia. Ei, ne, ei todellakaan ole kyllä ne halvat, halvat ruoat. Mä tunnustan, että tässä nyt just vähän aika sitten tuota, ostin, kun kissaruoka ruoka oli loppu, niin tota, en jaksanut lähteä kauemmas kuin tuohon lähimarkettiin ja siellä oli tietenkin vaan jotain nimeltä mainitsemaa halpaa, halpaa merkkiä, että mä ostan tuosta pienen pussin noita tota kuivaruokaa, että käyn sitten niinku parin päivän päästä tuolla isommassa kaupassa ostamassa oikeaa ruokaa, niin mun yksi kissa, niin se, se oksentaa välittömästi, kun sä syö niitä halpoja Niitä no, halpoja no, ruokia, no, että en, joo, se, se, se ei, se ei, ei ku, ku, sen elimistölle on. ainakaan sovi ne Se on yllättävän kallista, mitä, mitä siihen menee sitten Kyllä. ruokaankin ja, ja hiekkaan. Ja riippuen tietysti minkälaista hiekkaakin käyttää, mutta huonoa hiekkaa ei kannata. Sekin on yksi aihe, josta voisi keskustella vaikka kuinka kauan, Hiekkaa, <laughs> mikä <laughs> on, se. On, ja tuo hiekka on se. on vähän semmoinen, se on vähän makuasia, se on oikeastaan sen... sen Lemmikin palvelijan vähän niin valinta Neen, oikeastaan. Mutta tuota... Tärkeintä olisi varmaan, että se kissa hyväksyisi sen ja pystyisi joo. miellyttävästi tehdä Juuri tarpeensa näin. sinne. Mm -hmm. että se, se, joo, totta kai se, että se kissa haluaa mennä sinne ja tekee tarpeensa sinne, mutta muu on sitten mun mielestä sen siivoja. Et mihin mm. Ja mm. Sitten yksi asia, mikä tuli mieleen, mikä myöskin maksaa, esimerkiksi jos asut kerrostalossa ja on parveke, mm -hmm. niin sehän pitää lasittaa mm -hmm. tai sitten siihen verkottaa. pitää joku ver ja verkottaa tai, tai verkottaa vähintäänkin. Mm -hmm. niin että se kissaturvallisuuden et, luominen jo joo, asuntoon. Niin joo, että ikkunat, ikkunat täytyy vaiva. olla niin, että ne, ne, ne saa silleen niin pikkusen raolleen mm -hmm. tai sitten mm -hmm. verkot ikkunoihin. Mm -hmm. Ja sekin on jo yksi vaiva ainakin kyllä, se Maksaa. Maksaa. Ja sitten kannattaa olla näitä tilillä rahaa, jos tulee semmoinen kiva juttu, että kissa löytää joku kivan leluja ja syö sen, ja sitten on suolikokos. Niin Kyllä, kaikki pienet onnettomuudet, niin niihin on paras olla varautunut. Että Kyllä, siis niitä vaan voi, vaikka tuntuu, että koti olisi kuin kissa turvallinen, niin onnettomuus on just nimenomaan sellainen, että sitä ei osaa ennakoida. Kyllä. Ja jotain sattuu. Kyllä, niin niitä on, kuuluu tuota, niin kaikkia... kaikkia tuota, Mulla yhdellä, yhdellä sukulaisella kävi, niin hänellä, oli, hänellä on semmosia rotukissoja, jotka on, on tosi pieni, pienikokoisia, niin se kissan tassu jäi keittiön lavuarin sinne Hei, sinne, viemärin, kavu, sinne, sinne kiinni, ja. kiinni niin tuota, siitäkin tulee vähän kustannuksia, että sinne soitetaan joku palokunta pelastamaan sitä. Mä en muista enää mikä taho se oli, jokaisen kissan tassun sieltä sai sieltä viemäristä pois, niin, mutta niin, siis että et, niin, tavallaan niin, yllättäviäkin yllättäviä juttuja voi niin, sattua. Ja, Kaikkien niihin kannattaa olla niin kuin, rahallisesti varautunut kyllä. Niin kuin. Mm. Joo, että se täytyyhän muistaa, että tilillä pitäisi aina olla pikkusen, pikkusen rahaa, koska se mm. voi tulla niin yllätyksenä. Ja sitten ajatellaan, että ikääntyvät kissat ja löytökissat on erityisesti myös sellaisia, että niitä, niin kuin hampaissa voi alkaa ilmetä niin kaikenlaista, että se kissa pitäisi, hampaatkin pitäisi säännöllisesti tarvistaa, ja mm -hmm. ihan ilmasi jonne, että jos pitää esimerkiksi kissa ja hampaat poistaa, tai on runsaasti hammaskiveä ja raaputella pitää niin raaputella. Se on harvakasta. Niin. Kuulin justiin, joku oli vähän selvitellyt, että mitä täällä maksaisi. Hampaan poistaminen, oliko se 450 euroa? Mitä kaikkea muuta siihen sitten tulee, mutta kuitenkin, että, että ongelma oli vain tämä, että yksi hammas oli katke. Just. Niin. niin ei se ilmasta ole. No ei todellakaan. Ei. Tietysti jos on vakuutus, siitä me on puhuttu täällä. Kattiradiossa joskus aikaisemmin näistä vakuutuksista, että minkälaisia joo. vakuutuksia maksaa, voi ottaa ja maksaa, kannata. Se, se, maksaa vakuutus, se vakuutuskin hmm. maksaa, hmm. Että joo, ei se. se haluaa, vaan se pitää maksaa itse tietty prosentti yleensä. Niin on, joo, yleensä joo, kyllä, kyllä. kyllä. totta kai, ei, ei, ei, ei se sitä tarkoita, että se on sitten ilmasta sen jälkeen se itse pitää maksaa vaikka 40 prosenttia lääkärinlaskusta Siinä se voi edelleen tulla aika rapea niin Kyllä. Ja ei koska tuntuu että tähän saa tapaturmia ja ja viikonloppuna ja yöllä jos näitä itse hän se maksaa ison ison niin nyt on taas niin tota, mm. mä sanon että ihan pikkujuttu niin Mm. Tuhat euroa, niin ei selviä ulos Ja tunnetustihan mm. tunnetusti, mm. ne kaikki sattuu mm. aina mm. illalla tai on <härä> niin keskellä jo. yötä, niin ehdottomasti. Joo, ja sitä ei voi <härä> <jo. olla härä> ootella, että on maanantai, vai jos on e, hätä, niin Että ei ole ilmaisia kissoja. Ei. Eikä ole ilmaisia lounaita. Ei, mutta se, että jotta me mietitään sitä, että sillä kissalla olisi mahdollisimman hyvä ja terve elämä, niin toivon, että ihmiset miettisivät sitä, että hei, että... Panostan ehkä enemmän aikaa ja menen. Minä etsin sen meidän perheeseen sopivan kissan ja mm. haluan, että siellä perheessä, missä se kissa on syntynyt, niin kissa on saanut hyvää ruokaa mm. ja siitä on huolehdittu mm. ja saanut Just. pihalla mennä. Suomessa on ensimmäinen rokotus annettu ja yeah. vaikka niin näyttää, että nämä on käynyt pentutarkastuksessa mm. eläinlääkärin asemalla ja sitten se, että se varhaissterilisaatio, että senkin voi tehdä, tai niin, sitten itse menee heti tekemään se, että se on sille kissalle kyllä suoja monessakin asiassa. On. On. Ja mulla tuli muuten vielä semmoinenkin mieleen, mistä voidaan keskustella, niin tota, että jos kissalla käy joku tapaturma, joka ei uhkaa sen kissan henkeä, eli se on semmoinen, mikä saadaan korjattua, voidaan puhua vaikka luunmurtumasta tai jostain tämmöisestä, mikä tulee kalliiksi hoitaa, niin Kuinka eettistä se on sitten niin sen kissan elämän kantilta se, että se kissa sen takia niin laitetaan pois ja lopetetaan, että ei huvita maksaa niin sitä hoitokulua. Vaikka ennuste olisi niin tosi hyvä, että se kissa joutuu niin pienen hetken kärsiä siitä, että se parantelee sen, mutta sen jälkeen sen elämä on entisellään. Mm. Et mun mielestä sekään ei ole hyvä lähtökohta ajatella, että jos tulee isommat kulut, niin se kissa laitetaan sitten vaan pois. No, mä sanon, mun mielipide tähän on se, että jos ihminen joutuu miettimään, että laitanko 2-3 tuhatta euroa tai jopa 4 000 euroa tuon kissan leikkaukseen, se että nuori kissa, jolla menisi, tulisi joku luomurtuma, tai sitten että tota, et maksaanko sen vai enkö maksa, niin Ihminen ei ole kyllä silloin lemminkin omistajaksi mm. valmis, jos joutuu mm. miettimään tuommoista asiaa. Mm. Mm. Mm. Ja totta kai mä ymmärrän, että jollakulla voi olla tiukka budjetti, mutta nämä on asioita, mitä on hirveän tärkeää miettiä etukäteen. Niin että ennen mm. Tuntuu aika rapealta se, että jos sun pitää lyödä yhtäkkiä neljä tonnia tiskiin, mm. että siinä on nyt se kissan hoitokulu, niin... Totta kai se tuntuu, kyllä. mutta nämä on asiat, mitkä pitää tosi tarkkaan harkita. Valmis, että mitä tehdään niin. tällaisessa tilanteessa? Kenties se, että sulla on vaikka joku pieni kassa sivussa, että missä on, että jos tulee yllättäviä tilanteita, niin ainakin täältä nyt saadaan sit osa. Ja sitten yksi on harkita tietenkin niitä vakuutuksia, että jos sieltä niin. ei kertakaikkiaan irtoa sellaisia summia, niin pahimmassa tapauksessahan se vakuutus maksaa kyllä itsensä takaisin. Kyllä. Joo, ja se täytyy ottaa aika nuorelle kisalle, että sitten vanhempana mm. ei enää, no enää saakaan vakuutusta. Mm. Joo, joo, joo. Ja, ja sitten se viimeinen asia, mikä tulee sitten näiden kanssa tietysti eteen, on sitten se luopuminen. Ja, ja kun se tehdään sitten eläinlääkärissä, niin se maksaa myöskin. Mm. Ei sekään ole ilmestynyt. Ei. ei. Kyllä, se ihan loppuun saakka. Niin niitä. Loppuun saakka tulee. Minusta olisi ihan, olisi ihan niin kuin, tosi mielenkiintoista, että tämmöinen ehkä jossain onkin joku tämmöinen excelöinti siitä, että mikä on niin todellinen, sanotaanko vaikka 15 vuotta elävän niin ihan tavallisen maatieskissan niin todellinen hinta, semmoisessa tilanteessa vaikka, että kaikki nyt menee keskimääräisen hyvin, että siellä kissalla niin, ei, ei ole mitään ja... isompia niin. sairauksia mm, eikä mm, isompia mm, onnettomuuksia, mm. mutta ihan ne perushoidot ja sitten vaikka joku niin onnettomuus, mm. sairaus, niin kuin pieni kassa sinne, Tuntuu, että kyllä varmaan jokaisen kissan kanssa joskus joutuu käymään vaikka olisi no. kuin tervettapaus. Minkälaiseksi summaksi se kumuloituu? Et se olisi hirveän mm -hmm. mielenkiintoinen laskelma nähdä. Kyllä. Et sit voidaan todella miettiä, mikä se kissan todellinen hinta on. Mä voin hyvin kuvitella, että vaikka kaikki menisi hyvin, niin se kissan ikänä se todella niin ynnäytyy tuhansineuroihin euroihin. Et kannattaa niin miettiä sitä, että onko se nyt se ilmanen pentu, josta halutaan niin vaan ämpärin reunalta. Niin tällä hetkellä ero, niin onko se hinta todella nolla euroa, niin se ei ole. Ei ole, mm. ei ole. Ei ole ilmaisia kissoja, eikä ole ilmaisia lounaita, mutta mä luulen, että nyt Kattiradio radio ja lähtee lounaalle <tos> <tos> tämän jälkeen. Tämä on tästä aiheesta on kyllä Kyllä meillä juttua. riittää Tämä, juttua, jota, vaikka... ...herannutetaan ajatuksia. Joo, niin että me... puhutaan kuulijoissakin. Niin. Puhutaan kissasta, mutta aiheita riittää. Niin, kyllä. Toivottavasti jäi mietityttävää kaikille. Mm, niin. et eihän me haluta ketään syyllistää ei. eikä osoitella sillä tavalla, vaan kertoa ihan kokemuksesta. Niin, ja ajatuksia. Mitä se oikeasti on, et se lemmikki omistaa tehdä paremmin. Mm, mm, et se ei ole ihan, ihan vaan yhtä kehräystä koko elämä. <laughs> <Kyllä>. <laughs> mutta nyt Katti Radio lähtee tästä kehräilemään ja ruokailemaan. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Moi Kiitos, moi. moi. moi.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 Thanks.